ته رحمان دا مدني دی पाच پن مذاهب کې او پنوزول کې راشلې ستن میں پسې سورته راز داود دی سورته امرد الشرفل برکات چې برکات والا بل نشته مخې ان کل شین خلقنا او به قدر هر شی مون په پیدا کړي نو ځ دا اندازي بیان کړي سورته څنګه اندازي مد الله کنیمتونه خیو اندازې خی دنیا کې وآخرت برکات یې د دنیا او آخرت صورت کې دری رکوع دي اوله رکوع کې امام صلی الله توحید باندې دلایل ویې او د اصل کې د الله دنیوي برکات دیمه رکوع کې بیا د آخرت بیان منکرین تزجر او تخویف او پدریم رکوع کې بیا مؤمنانو له خوشخبری او بشاره الرحمن الرحمن مانا هو الرحمان دا غ مهربان بادشاہ دی دا کمی او چې مکه ذکر وشو کنا چې عند ملک مقتدر دا قدرت والا سوغ دی وای الرحمن دا مهربان بادشاہ دی نعمتونه دي رحماني زکو وی چې صورت کې دا الله دا رحمانیت بیان دی رحمانیت مانا نعمتونه عمومی علم القران دا نعمتونه شروع رحمان دی نعمتونه تا نه ډیر کړي او دې ټولې انعاماتو کې لوی نعمت هغه د دې چې الله مل لے دے قران خوځلې دې قران بلدا خلق الانسان پیدا کړې لري انسان بلدا چې الله مل بیان خوځلې دې انسان ته ال بیان ګویاي ګویاي خوځلې انسان ګویا کړې ده ساري غونته دي زوبان نه یعنی د ساري غونته چاڑا نه از شمس و بلنحمت از شمس و نور والقمر و سومای بخوص بان دا پار دا ایساب دی دا ایساب پار دی پده بانده نظام شمسی او قمری دوارو بانی ایساب کی دا انگریزی میاشی چه برتویلی کی گزش کم شورو دا جون نو دا غا جون جولائی وغیره وغیره دا په شمسی حساب چلی اوي اسلامی ک می شروع دی نغا نغا دے قمر دی وان نجم بل نعمت وان نجم او ستوری ستوری یا نجم نہ مراد بوتی وا شجر او ونے یا سودان تول اللہ تے دی سجدہ کوون گے اللہ تے سجدین مراد تابی داری سجدین مراد تابی دای سجدہ کو ظاہر مون نینو چ سجدہ ک او سجدین مراد تابی داری دا تابی داری صدا یعنی څنګه چې ثکاره بار الله پیدا کړی دی بس باغ کار کې اخته وي او سماو اسمان را پاه الله پور تکړه دی لره و وزال ميزان او مقرر کړی دی خ دې ال ميزانه تول دین صاحب تول تول ميزان دنیا راتله یادای او یا د ميزان مراد د شريعت ته قران سنت الله تدغ فميزان نزياته مکوي فید ميزانه پد میزان کې تول کې کم زیاتې مکه او یا میزان نمرات قران او سنت کې زیاتې مکه وي توګيان ځان نشرکيات بلل او اخيم الوزنا او برابر کې وزن بل کې په انصاف عام نا تول کې انصاف سره ورکو او یا د دین خبره کوینو په دې انصاف او تلبه قران سنت نه نه بهر نه ولا تخسر الميزان او کمې مکه وي په تول کې د دین ټوليو د دنیاي والعرض ازمکه واضح ا خذا الله دال الانام مخلوق دپار انام مخلوق انسانانو پریانو دوړو ته ویا نام بیا بری که پاګیا تون می دی و نخلو په دې سمکه ونخلو کجری والحب او دانی د ذلعت په بوسو والا بوسو والا غنم بوستلری کړي ور ریحان او خوشبو یاني کشماریه ام خوشبو یانې بستول الله پیدا کړی ګلو نا رامبیل چامبیل د ټول چې ریحان ف بیا یې اعلی ربکما توک زبان نو پکه نعمتونو درب تاسو دعاړو تاسو دعاړه انسانانو پیريانو توک زبان تقديب وکوي انسانو پیری دواړو کوي انسانانو پیريانو تاسو با د الله د کم نعمت ناشکری کوي د کم کم نعمت تقديب وکوي دا ببار بار راضی حدیث کی راضی ستاسو نا جننات خوب اوی خود جواب ورکو چکلت آیات نازل مسلمانان جنات اوی شد آیات وارد کنف بی ای ای ای الائی ربکو ما من اعمتونو تاسو دوارا اے انسانانو پیریانو تو کززیوان تک زیبا کوی نو جنناتو اللہ بشیم من ن عامې قرببه نه نوکس ذب فقلم الله ادمت نه شکرونه کوو همدونونه تا لري ایتاسوونه خ جوه بهغوی ورک دغ ووایه س کې را ځي چې دا را شي به سر وای خلقل انسانه من سال سالین کل پهښار پیدا کړی دیله انسان من سال سالین داوا ټګې دون کې خټ نه کلفه خار د ټکر کې ټکر کې پیژ که نه قبل ورته وای او دړې وا جان او پیدا کړې دې جان جان دا د املې دا پریانunico مم مارې جن دا غا خالص لږې دا اور نه دا اور غلंबा چې بر سر تورې سی غلبینا جوړې من نا دور فبیا علی ربک ماذک زمان رب المشرقین دا الله رب د مشرقین او د رب د مغربین دا مشرق مغرب خوې وې دلته دوا یاد دا په اعتبار د موسمونو یخنه او گرمی کې مشرق مغرب جدا کی تاسو ګورئ په دې گرمی کې دانور لګځي او اخناره اخی او په یخنه کې داسې پدقه زېرو شي نو پریوا تلم دغه شېدي زکی لفرق و بیا ایاله ربکم انت قزمان مرجل بحرين روان کړی دو دریا بونه يلتقيان یوزه چلی دون کې یوزه چلی باین محمد ای دروازه منت کې برځه پرده پرداده لایو غیان چې په یو بل ته تجاوز نه کوي فګي ترخی او ذیکیږينا فبی ایه لای ربک واذو کذیمان اخرج من لولو روباس یلا دې دروازه دریابونه لو لو ملغلری والمرجان او مرجان لو لو غټو ماغلرو ته وای مرجان ان ورو ته وای نری مرده وړی وړی فبی ایه لای ربک ماذو کذیمان والحل جوارل اللہ لر اختیار الجوار دا کشتو دے کشتو او و بحری جازو نا المنشات چوچتوچت روانی فی البحر پا دریاب که کل علام پشانده غرونو نن سباور دا آغا وقتی اللہ ویلیو نا وقت کشتو بحری جازو نا بدون غٹ نو لگا دا ننچسو نغٹ غرونو روانی تویلوی غر روان بلکہ لوی تویلوی ملک روان دے لاقر روانا فبی ایہ الہی ربکو مادو کذبان کلو من علیہ فان ح چه پده ازمه که باندیدی دا بفانی ویب خواه وجه ربی که ذل جلال والاکرام او باقی بپاتیش ذات در ربستا ذل جلال چه خواهنده دلوی شان والاکرام او دلوی خواهنده ذل جلال بزرگ اوالا ده والاکرام اولوی شان والا فبیعی علای ربی کماتو که زیبان یس الوهو سوال کئی واریداللانا آسو فی سماوات والا چه ازمه که آسمان اونو دا ټول مخلوق ده نو الله نه واړی الله ته محتاج نو خللا يومين هر وخت يوم په معنا دا هر وخت هو دا الله سي شان فجودا جدا کار کی الله هر وقت د مخلوق پا کار کې لګیاه سامان چاله سے حد ور کینو چاله به چی ور کینو چا یو حالت اوبل او بیا یا ایه ربکمانو غزوان سنفرغ لكم د ذینوس د مضمون تخفیه اخروی منکرین او دا سنفرغ لكم زرد چي الله وی فارغ با شمتاز ہوتا ولی اللہ وی مصروف دیس الله په یو خیار سکولیش دن تا سنا فراغو پا مانا سنا خاسبو زرد چی ساب بدا سرا و کمتاو سرا یو اصطالان دوا دو درنو دو درانو دو انسانو پیرے چې پا گونے ازان درون کرد فبی آئی ایل آئی ربک ماتو گزیمان یا معاشر الجن والین اے طولگی دا پیریانو انسانو انسانو انتنفوزو چه تاسو اوزه من اختار سماوات دا اطراف دا اسمانون والارض و از مکنون فنفوزو زلال شه اوزه اللاو ایزا ما دا قدرت و خدرت نکواتی شه اوزه نشه اوزه لا تنفوزونا تاسو نشه اوزه و نشه تختیره اللہ به سلطان مگر پزور و طاقت خو طاقت همشتا؟ نشتکن آغا مقدر ده لا تنفوزونا اللہ به سلطان و انا لکم السلطان پزور و آتشه حضورم اشتدین الله مقابله کی بیا یا لای ربک ما توک یرسلو علیکم اللہ رالی رو شوازن الله رالی اوربلی کی پتہ سبحان شوازن شغل دلوگی منارین من نور و نحاسن او یا شوازن لمبا منارین من نور و نحاسن او تور لغه فلا تندسران نو بدلاو بیان شي هغه ستاسو انسانانو پیريانو ته وایي مطلب دا د جهنم او ریاداي د اور شوغلي او لږي وایي فبياي الا ربکما توکذیمان سوال پیدا کیږي مخک نعمتونو نور بته وي فبياي الا ربکما توکذیمان دا خدا عذاب بیان وایي فبياي الا ربکما توکذیمان هغه عذاب نه نعمت خونه دي اصل کې دا نعمت ته کنه چې د جهنم هغه دنیا کې مونته بیان کړل چې مونته فایزن شقت سماک کلچی اوشلی گی اسمان فکانت شیبا وردتن پشاند سر گلاب کد دیحان وردتن سر وید کد دیحان پشاند آغا سر سرمنی سرمن, سرمن، فبی ایی علای رب کماتو کذبان فیوم ایزن پتا غورز لایوس علو ازن بیهی تپوس بو نکڑی شی دا اچھا دا جرم نا انسن لایوس علو تپوس بو نکی گی انزم بی دا جرم دا, دا دنا انسن که انسانی ولا جانو کو پی ری دا جرم دا پوس بو نکی گی سمانا امدقه سب جهنم تغرزولی شی مشرکی آدهی مشرک یا خپلو کی آدهی لایوس والا انزم بی تپوس بو نکڑی شی انزم د خپل جرم باره ک سون انسان واللاجانونه جان خپلو کې یو بل نه یو بل نه دا تهبوسونه نه شي کول یار سړی په خپل غم په بیا یا لاره بکوماتوګ بانې ورپل مجرمون پیژې به مجرمان پیژندې به شي مجرمان سیما او په نوخوا باې یو خځونې لی کېږي به ب نوازې د د تندي د ښتونونه والله خدممو قدممونونه د سر د سرډوکینه او د د خوونه با اوی وللی شي او داسې په اختانوئی کانا پا ڈنگا ڈولای با جہنم کی غرزولش و بیئی آلائی ربکم آتو کذیبان حاضی جہنم اللہ تیداغ جہنم دیو کذیبال مجرمون چه دروہ جنگن دیل مجرمانون یتوفونا بینها گرزی بدوی پا منظر جہیم کے و بین حمیمن او پا منظر حمیم کے جہیم و حمیم دا تبقید جہنم دی او جہنم دی او دن نبکی زین نو گرزی با دا جهنميان بینا په منظري جهنم کې وبينه حميم او په منظره غرمو وو کې آن چډيري ګرمي دي جهنم کې به کله چې جلو تندوي نو بیا به وای چې موږ له سو به پکړ موږ ي خذا حميم ته بوزه تو به وېس کی فابي ايا لای ربک ما تو گذيبان والمن خف مقام ربي بشارت درم مضمون موحدین لدا جنت ذکر والمن خافا او چاله مقام ربی د پیشه د خپل ربنا د پیشه د ربنا یری د لید الله نه یری د دلا جنتان دو قسم جنتونو نو باغونه دي دو قسم ني وه جنتان قسمه قسم, قسم باغونه تی جنتان تثنیہ د تکرار او د کثرت د بار ځانچې دوه دي سیرب جنتان ک كس اسماء ک باغونه باغونو دی فبی ایالای ای ربکما تو کذبان زواتا افنان او دا باغونه باز زواتا خاوندان افنان د ډیر سانګ وای ډیر سانګی وی افنان جمع د فن سانګی ته وی فبی ایالای ای ربکما تو کذبان فی حماینا تجریان پری دواړو باغونو کې یعنی د دواړو سلسلو د باغونو کې اینان تجریان اینان دو کسم چشمیوی تجریان جاری جاری ہمیشہ یا تی مرادی و تسنیم او بلسل سبی او یا امام خبر ده اینان تجریان تسنیم دا تکرار دا پدیکے با چشمیوی گنے زیادت جاری روانے فبی ایلائی ربکم آدو کا زیمان فی ہمام کل پاکیتین پدیکے با ہر کسم میویوی زوجان جوڑا جوڑا ذلتم جوڑا یا ته مراد زوجان وقث کنا یعنی اوچا میوه او لمدا میوه څنګه چې دنیا کیا فروټ دی کنا یو خشکه میوه دی او یو دا, دا عام تازه او یا مغت او کسرت زوجان مغه ت اقرار دی او کثرت دی زوجان ډیر قسمونه ډیر قسمونه میوي وای دنګورو وړیر قسمونه ای د میو دا امونو وړیر قسمونه دا او وی ای اعلی ربک ماتو کزبان متقین الافرشن تکیا و خون کې به پا آغا بستروبه نه بتاه ها چې داږي استرونه وا من اتبرق دا غټره خموي غټره و خمنه بهترينی کپڑے نه باغيله استر جوړي وجنل جنتاینې او می تولول ټولو د دې باغونو جنتونو بدن نيز دی واساني د دې مې حاصلو لمسانې دنیا کی غباؤنی توربا سی خاتے گران کاب ویدابا نیزدی ناس وی چکم می میوی تجڑکی گی غسانگا با خپلر ترانیزدی کی گی و تبی تراشو کہیں فبی ایالای ربکم آتوک الزیبان فی حن قاسرات و طرف پدی باغونو کے با قاسرات و طرف خضیوی قاسرات و طرف نمخ کے موصوب محضوب دے قاسرات و طرف اے نساؤن قاسرات په د جنتونوګې به قا سرراتو طرف ښي خقته کوون کې به نظر خپل لرهقطته ساتون کې به نظر خپل لره په خپلوخواوندانو خاونونه الااو بلتهنو ګوري لم یت می ان تم ویل کږي به کارت ما تووللوته نو لم یت میسون نه لاس بنی وړي نهب رېدللی د هوروته انسون انسان قبل هم د دی نه مخکې ولا جاونه پیرره मतलब دا ټولی بپیړلی باکری به فویای یا الای ربکما تو کذوان کان کان نہن الیاقوتو گویا کی دا حوره د جنت شری کان نہن الیاقوت گویا کی ته و دا یاقوتی یاقوت دا پدې ملغلرو کې سور کې سمده نو کان نہن الیاقوت گویا کی ته و پرنګ کې پر پشان د یاقوتو دی والمرجان او پس پای سوتراي کې پښان د مرجان د مرجان تک سفيني فبي ايا لای ربک ما تو گځیمان حل جزاء الاحسان الا الاحسان نو نه دا بدلا د توحيد مگر جنت دا اصل کې توحيد د دنیا کې معنا ليو ابن كثير ومي حل جزاء التوحيد الا الجنه فبي ايا لای ربک ما تو گځیمان ومين دونهما او سيوا د دو دوه قسم نبا جنتان دو قسم نور باغونهي دوه قسم بنوري زکات جنا دي دو قسمونه یو ها سابقون سابقون زم اصحاب اليمين زکات باغونه هم دو قسم فبای ای علی رب جماعه توک زبان قبل کې سموس وی مودهام ماتان دا باغونه وا مودهام ماتان تکنی خو څوک معنی کې مودهام ماتانې تکتور وی د ډیر شنواری د وجې نو بتور فَبَيِّنَ لَآيَ رَبِّكُمَا ذِكْرًا فِيهِمَا نَزَّاخَتَانِ پدې کې بم چشمه وینځاختان پواره کون کې پواره پواره په شان لکه څنګه چې جنې کې پواره فَبَيَّنَ لَآيَ رَبِّكُمَا ذِكْرًا فِيهِمَا فَاکِهَتَانِ پدې باغونو کې بم میوي وي واناخلن کجري وي ورمان او انار فَبَيَّنَ لَآيَ رَبِّكُمَا ذِكْرًا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ نَزَانِ پدې کې بم خذي وي هو خیراتن بهتر پا اخلاقو کې اے خیراتن فی او حیثانن فی الوجو فی ہن خیراتن پدی جنت کے بم پدی جنتنو کې د دویم کسم مومنان اللہ پارب خذیوی خیراتن بہتر و اخلاقو والا او حیثانن خیستمخن اوالا فبئی آلائی ربکم آتوکا الزبان حور مقصورات حوری بھئی مخصورات بندشوی بی فی الخیام پا خیموکی خیمه نماراد دمال غلره نمخیمه جوڑی فبی ایئی علی ربکو ماتو کا زیبان فلمیت میں سننا ان سن لاس بنی اوڑی نم بی رسید لی دی تا انسان قبلون د دینا مخی ولا جاننا نه ری فبی ایئی علی ربکو ماتو کا متقین تکیا و خون کی بی علی رف رف انجنتیان علی رف, رف بې ستارو ته په بې ستارو خوذرین شنو واه بقرین او ابالختنو حسانین خیر ثواب دیاب قری قالینو فبیا ایاله ربک ماذو کذیمن تبارک اسم ربک نو برکتونه چوون کړي نوم درفتا ذل جلال شه خونده د بزرګو الکرام او عزت والا بسم الله الرحمن الرحیم